Renastnallan med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM. Hits FM. Aha, god morgon! 21 mars 2014. Hörrni, jag har funderat på en sak. När jag går på krogen får jag nästan aldrig dansa. Jag kan inte förstå. Har ni funderat på varför får man inte dansa? Jag vill ju dansa. Men jag tror docenterna har svaret. Fredagsförallan. Åh, <hör> oh, docentdöd. Veckans dos av docentdöd. Då är vi liksom på gång hörni. Varmt välkomna till fredagsförallan. Gud Roligt att vi är tillbaka igen att Och ni sitter där med er kopp kaffe Och i kruska och allt vad det är för någonting För att nu ska det gå stärkta ut i vardagen Och ett sista knog här nu Innan fredagsmyset uppenbarar sig Vet ni, jag kör g metoden Jag har gjort det rätt länge Fast jag kallar det inte för g metoden Jag kallar det för 80-20 Men nu har jag utökat g metoden Jag kör g metoden med 5-2-metoden och, och då är det tisdagar och torsdagar är de här dagarna då jag inte äter någonting eller max 600 kalorier och folk som tyckte förr att jag var otäck, elak och irriterad och så. Så det är ingenting mot vad jag är nu. Det är fruktansvärt att ha att göra med. Så därför så tänkte jag jag måste få två solstrålar in i, i radiostudion. Så att jag mår lite, lite bättre. Så därför har jag tagit hit två fjärdedelar av showgruppen. Da Capo. Välkomna tjejer. Tack, Tack så mycket. Ja, vad här? ni strålar. verkligen. Duggade lite när ni kom också. Det ja, regnade lite. lite. Ja, men här inne har vi solsken, eller hur? Alltid. Mm. Oj, mm. nu är de så nyfikna. De, de, de känner igen den där lite viskighesa. Äh. Hon har ju varit här några gånger förut. Välkommen Ingrid Svensson. Vad Tack kul här. att se dig. Tack, detsamma. Ah, vad fräscht du är. Ja, vad guldig. För att vara är. så gammal. Hon vad ju 20 bra. <skratt> och du, Dufmats, välkommen Tack så mycket Ända från Vastien har åkt på åkt nu på men. Är det så? Ja, jag tycker det är så kul att se en människa under 70 som bor i Vastien då. <skratt> <skratt> Det tycker jag också <skratt> hur, va? Det är fantastiskt Man kallar det för Östergötla, Östergötlands pensionärskuvös Ja, det kanske är så, men jag tycker det finns väldigt många under 70-samhållare. Äh, det. det är jättefint i Vastena, mm. det är det ju. Mm. Och, och, och jag brukar alltid börja med att fråga vem är. Så äh, Engelar, är det okej okay om jag börjar med... Det är helt okej. Okay. Ja, och då säger jag så här. Vem är Charlotta Elisabeth Dufmats? Ja, jo, jag äh, bor som sagt i Vastena sedan 1994. Uppvuxen i Öringsfors Ja, oh, fint inte Jajamän Och eh, 40 år har jag hunnit att bli oh, Säger oh, du? Syns inte där. <laughs> Tack så mycket <snar> jo, <det gör> jag. <laughs> Ja, lite grann Några små rynkor här och där eh, Jobbar som fastighetsmäklare Och eh, verksam idag i Motala ah, okay, Ja Okej, ja det, det har, Där har du lite brås på också Mm. På, på, säger man mäklare eller säger man mäklare? Jag föredrar att säga mäklare. Är mäklare lite, så här, det är lite så liksom förlämpande? Det är eller? lite mer källberikvist. Ja, eller hur? programmet <laughs> det, det var ju en fantastisk tv-serie. Kände ja. du igen där? Jag kände kanske inte igen mig själv, men man satt och skrattade åt ja. alla ja, många förutfattade meningar ja. som ju faktiskt i sin del har sin sanning. Så ja. är det ju. Det finns alltid några som kan förstöra för en hel grupp. så är, ja, så är det. Ja. Och det, det har nog ingen betydelse för vilket yrke. Utan det, det finns några överallt. Men du, det, det är väldigt mycket bättre, konstiga arbetstider, eller hur? Ja, man mycket, har väl lite granna jour och, och... hela tiden. 24 timmar om dygnet. Ja. Så är det ju. Men man finns till. Det är ett stort steg i livet när man byter bostad och det är viktigt att finnas till för kunden. Så är det. Ja. Mm. Finns det, mycket, finns det mycket att köpa nu? Det eller hur ser liksom, det... marknaden ut? Det har inte mm. riktigt kommit igång för säsongen. Eller, eller finns det säsong? Pratar man om säsonger? nu? Eh, säsong är alltid... Efterfrågan finns ju hela tiden. Sen är det ju självklart så att den säsong som börjar just nu är ju fritidshus-säsongen. Okay, jaha, okej. Så är det ju. Okay. Men jag jobbar själv med bostadsrätter och det finns ett utbud hela tiden och stor efterfrågan så det är det. Är väldigt jag, ja. ja. ja. ja. ja. Mm. Du, är det bara mottagare du robar om jag alla fall eller tycker bara men Mottala och vastena. Ha, okay. mm. Ja okej ja. Ja, ah, vad spännande Ja, mm. ah, vad kul Mycket oh, spännande oh, men, men du är inte här för att kränga kokar. Nej, jag är mm. ju här för att vi ska sjunga med Dacapo igen Ja, vad spännande <laughs> Så kul ah, och, och, och välkommen då Ingrid. jag måste säga, vad ska jag säga Ingla, vad fan ska jag stå Maria, ah, det? Maria va? Ja, det Maria Svensson, som mm. har skrivit. Jag, är så illa. Mm. jag har läkarambitioner så jag mm. kan inte läsa vad jag skriver Ja, <laughs> ah, vad kul att se dig igen Välkommen Tack. tillbaka Tack eh, Det var inte så länge sedan du var här Men då var du faktiskt här med Kan det, kan vi gänga? Och, och det... ni var ju här i Tranos för inte så länge sedan. Ja, de var här i december ja. och gjorde ju kroghov i parkhallen. Ja, och det är just dit. det. Vi ska ta dacka nu då igen. Ja, just det. Ja. Men nu, nu, nu, backar vi. Backar vi 23 år kanske? 33 km. 33 år, ja. till och med. Mm. Det det. 33 år. Mm. Alltså det, alltså det, det, är ju, det är ju, jättelänge sedan. Ja, då var det... ni bara små, små fittungar. Ja. Ja. Lek i någonstans. Mm. Börja. Vi började. Vi började sjunga i en barnkör i Åsbo. Okej. Okay. Mm. Ska vi då för de som inte sitter med kartboken framför sig, Åsbo, ska vi, ska vi liksom... Mellan Mjölby och Boksholm, Strålsnäs, ja. Åsbo. Det här. det här Atterboms. Ja, ja. där började vi. Jaha, ja. mm. vad kul. Men, men är ni jämngamla? Är du ett år Jag äldre? Jag är ett helt år äldre. Ja, just det. Mm. Ja. Jag Har alltid varit och ja. alltid lidit av det. Är det så? Är ja. det så? Ja, <laughs> oh, <sorry. laughs> Okej, okay, det började där. Då. Och då, då, då var det liksom typ bä, bä, vita lamm eller ja, det kanske inte var det var mer den här. Jag känner det i magen. Åh, oh, åh. Oh. Jag känner det i huvudet. Åh, oh, åh. Oh. Jag, oh, oh. Jag känner det i benen. Åh, oh, åh. Oh. Det sitter här och här och här och här och här och här. Jag är så glad. Hela kroppen Åh <haha> oh, vilken Vilken timme det här blir Åh ja, oh, vad var det vad träningsverkar där Alltså som man kände? Eller vad var det, man det här kände? var en uppsjungningsmetod som Karin Wall hade hade allas vår mentor. Ja. Eh, det är ju så här att hon eh, var fantastisk på att locka fram sångglädjen hos oss barn. Eh, det här var en liten uppsjungningsmelodi som man hade så man kunde ha varianten. Nu kändes den ju lite, inte så glad. Mer trött kanske. Sen kunde man ju liksom, känner dig i magen? Oh, oh. Ah. Känner du i Då var det mer så här glad. Ah, och så kunde man vara arg och man kunde vara fantastisk. Då kan vi inte få höra en Arg. Jag känner dig i magen och oh. Jag känner dig i ryggen och oh. Jag känner dig i huvudet och oh. Jag känner dig i benen och oh. Det sitter här och här och här och här och här och här, och här Jag är så arg I hela kroppen Åh <laughs> oh my god. Liksom ja, så ni hade liksom 단a lite där. Ja. ja. ja Okej, okay, så där började det. Ja. Och och det, det, det som du så kul när du säger då det är ju det här med att att det fanns en älds själ en mm, som liksom mm. som som som gjorde att jag kan mm, jag tusch. Mm. Visst är det viktigt? Det är jätteviktigt. Och alltså, utbudet på andra fritidsaktiviteter var väl inte jättestort i Strålsnäs när vi växte upp. Det fanns inte så mycket att välja på. Och nästan Det ja, fanns ju alla... affär på den ja, tiden. Ja, och fotbollslag. och Det ja. var ju ingenting för mig då. Alltså, ja. var... Det gick lättare att hoppa över än att springa runt på den tiden. <laughs> eh, så att det... Nästan alla var ju med, det var ju liksom en stor barnkör och det var en stor gemenskap och det var, det var verkligen sångglädje och det var mycket, det, det hände mycket, det gjordes musikaler och det liksom, ja. och, och allt, det är ju Karin som låg bakom mycket, ja. hon var verkligen en eldsjäl och, ja. och lockade fram det här och driven och, och fick det att hända ja, just det. och sen han plockade hon så småningom ut oss då. Vi var ju ett större gäng först. Så från, från den stora barnkören så blev vi målbrottskören målbrott, med ett gäng grabbar där Jocke var med bland annat. Ah, okay. Ja, och, när de inte riktigt hängde med och kunde sjunga de här lite högre tonerna för det är liksom kraxade till på något ja, sätt. Ja. Då, då, då löste de den situationen också. Så istället för att de skulle tycka att det var pinsamt, då blev de målbrottarkören. Ja. Ja, och så anpassades det. ju reportarena för dem och så var det liksom en mer flickinriktad Lil-kören ju Lilia, ja. Linda Ingla ja. Ja. Och sen ut så småningom så utkristalliserades ju dakapo Capo ja, just det. Och nu har ni nämnt jocka. Ja. Och så ja, har ni, ni nämnt Linda så där. Ska, ska vi ta reda på vad dakapo mm. eh, vilka är dakapo nu då? Dakapo är ju Joakim Ragnar, Linda Nordlund, Charlotta Dumas och sen jag, Ingela Svensson. Ja. Det är vi som är da Capo och namnet da Capo tog ju vi, vi fick en sån här barbershop-låt, The Do Run Run. Eh, och den sjöng vi om och om Och om, ah, så, och om ja, igen, det var liksom ja. den första Låten vi fick på engelska okay. Och den sjöng vi överallt och hela tiden mm. Fyrstämmigt, och då tyckte vi att Takapo var ju rätt ja, det, det, det, kul Lätt körtigt ja, men, ja. men det var lite pass, passande där faktiskt ja, Takapo betyder alltså börja om från början ah, ja, mm. På musik Ja, ja. Så och det är ju verkligen det ni ska göra här nu? Eller, ja, man, mm. för, för en kväll. Ja. Men, men eh, om vi backar tillbaka då. Då, då har ni liksom då har ni fått lite blodad tand under det här barnkastet. Alltså, märkt att ni kan och, mm. och att det är kul. Mm. Och så bildas eh, Dacapo då. När, mm. när bildades Dacapo då? För då var ni inte sju år i varje fall. Nej, då var vi inte sju år. När kan Dacapo ha bildats? Någonstans kring vi var... Ja, jag tror att jag gick i sexan, sjuan. Ja, ah, jag skulle säga ah, det. Så, elva, elva, tolv. Ah. Alltså. Mm. Mm. Okay, ja. och, och, och, och ni tog ju publiken med Storm, eller? Ja. Alltså, ja det, det var, vi... jag, jag tror att det var så här också att vi, vi själva hade, förutom att vi gjorde i början då mycket... Framträdanden i kyrkor, på hembygdsgårdar. Det var på lite ålderdomshem och sådär såklart. Lite helhjul sådär. Så ja, men ja. sen gjorde vi ju faktiskt själva en uppsättning ganska tidigt som mm. hette Skratt-TV, okay. Som där även Fredrik Al var med. Mm. Den där korta killen ja. som var på tv. Ja. <laughs> eh, det var ett... Alltså, Ekebygäng helt ah, enkelt ihop okay, ah. med på gänget ah. som vi satte upp på, i Boksholms Folkets hus. Och där började väl egentligen den här eh, tiden med eh, lite andra typer av framträdanden. Inte bara kyrkor utan ah, okay. även va en vanlig scen. Det blev liksom lite mer show än ah. ah, ah, bara ah. sång Just det. Mm. Ah. Och eh, sen följdes det av att vi gjorde egna uppsättningar också. Mm. Show 95 hade vi något som mm. hette. Och och 97 så körde vi ju i Folkets hus i Buxholm. Ja. Gjorde ja. egen föreställning med, med fullt band och blås och okay. scenarbetare och, ja. och så. Och, och det var ju... Nu, nu är det ju ganska vanligt att, att många olika konstellationer, ja. och körer och sång, sånggrupper och showgrupper och så gör egna uppsättningar och gör egna krogshower och så. Men vi var nog nästan lite först i det här ja. regionen med att göra det då. Eh, så det var lite... Lite annorlunda och lite, lite kaxigt kanske att sticka ut taken och våga göra egna uppsättningar. Och vi trodde ju när vi skulle göra det första där ne, som vi gjorde 96-97, de första egna kapoproduktionerna, så var vi ju väldigt modesta och tänkte att vi gör en föreställning och sen kan vi kanske sälja någon biljett till genrepet också. Och sen sålde vi ut två helger. Mm. Så att det var... Galet. Det, det blev, ja, men det blev galet och det, det blev större än vad vi fattade då och än vad vi fattar nu. Nu när man sitter med några år på nacken och tittar igenom alla tidningsuppklipp och, och allting som finns skrivet och allting vi har gjort så är det ju hur mycket som helst. Ja, och när man tänker tillbaka så tänker man just att jo men vi sjöng ju lite i kyrkan och vi sjöng på någon hembygdsgård och så. Eh, att vi var på Liseberg i den här talangjakten. Och det, det var ju liksom bara en. Oj, vad roligt. Så hamnar vi där. Men det var ju en jättestor grej. Ja, det är klart. Förstår mm, man ju. Det måste vi prata mer om. Vi ja. lyssnar på Fredags för alla, en radio-tågshow här på ITSA 597,8 som en byggd med mig, Janne Holmbom. Och gäster i studion är Ingela Svensson och Charlotta Dufmat som är två fjärdedelar av Da Capo. Och faktum är att de har bestämt sig för att en enda kväll här i början på April återförenas. Vi ska prata mer om det. Men nu lite. Hur båg. Hågit om Sé que debes irte, que no quieres despedirte, que ya te he hecho tanto daño y lo comprendo, amor. Que he sido un villano y he jurado tanto en vano que no merece la pena otra oportunidad. Pero ¿qué hay de mí? Si te vas, ya jamás podré cantar aquella canción, no, no, no, no, no, que te enamoró poquito a poco. Un poquito más de tu amor Un poquito más y esa pena se vuela y se va Un poquito más por favor Que desbordo el cenicero en desespero y no quiero ver mi show. Oh no Un poquito y me voy Me de juego En los momentos que nos dimos sentimientos Compartimos en la misma mesa el mismo pan Perdona que me afane, debes tener tantos planes Solo pido que me sane, es una última vez Si ya te perdí, ¿qué más da? Solo pido un poco más De aquella pasión No, no, no, no, no Que nos acercó como algo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 Hits! Anna! John Hollow! God morgon! Önskar Hits FM! Hits FM! Ja, den där toningen kommer jag att vinna förmodligen något pris, någon sån här DJ-pris. och tillbaka och vi pratade Dacapo. Mm. Men det fanns, ju, det fanns väl en kör som hette Dacapo också i Linköping? Jajamän, och vi försökte faktiskt ta patent på Dacapo som... Ah, Okej, okay. så skyddade det liksom. Ja. Ja, just det. Och det fick vi inte för att då fanns det också ett dansband i Örebro. Du du du du du mm. Så det var väldigt, väldigt mycket ah, okay. Dacapo ah. Och vi försökte köpa loss den namnet för att vi ville ha ensamrätt på ah, det. Ja, det men kan jag förstå. Det fick man inte. Men du blev nå förväxlar någon gång så där det. Ja, det hände ju faktiskt. Okay. Eh, och vid ett tillfälle så eh, skulle köran Dakota på från Linköping där göra ett framträdande men korren hade satt in en bild på oss i tidningen. Var på Jokeringer i lätt panikslagen för att hans mamma har ringt till honom och sen eh, så skriker han ska vi sjunga i helgen för att det är bild på oss i tidningen och mamma undrar om jag har glömt det. Eh, så det var lite kul. Sådana förväxlingar blev <laughs> ja, det. Ja, så sån ordning var det på Jokeringer Ja, så ja. ordning var det på. Honom. Då ja. Då är jag, det är mycket bättre nu. Ja, nu är Absolut. Ja. Bättre. Nu var jag ju en vuxen <laughs> människa. Ja. Men. men äh, alltså, vi har ju liksom egentligen bara nosat på det. Men det var ju en enorm, det var en enorm publicitet. Enormt mm. mycket att göra. Mm. Talangjakt på, mm. på Liseberg, Alltså, det är ju inte katt skit Nej. Och, och, och man så sa. Och, men, men sen efter ett tag så bara bestämde ni er för att, att lägga ner skiten. Eller lägga ner en <laughs> dakapo, rättare sagt. <laughs> Fast ja. det var nog så vi kände då, tror ja, jag på, precis som du sa. Då, att nej, nu får vi lägga ner den här skiten. Alltså, någonstans så... Vi blev ju så sammanflätade och så sammansvetsade hela vår uppväxt, hela tonårstiden. Och man mm. fastnar i rollerna och man känner mm. att man stod och stampade. Och man, man kom liksom ingenstans som som sångare och som sångerskor så slutade man utvecklas lite grann för Okej. att man hela tiden var stöpt i den här dakapo-formen. Mm, man fastnade i ett mm. fack på något vis. Så är ja. det. Det där men Ingla säger det där med roller, stämmer det? Här, Lotte, det stämmer helt klart. Ingla måste ha varit skittrött på oss. Hjälsa? <laughs> <Hasså? Aha. laughs> Nej, det är så Ingla <laughs> drog ett fantastiskt stort läs. Hon är ju en sån här riktig fixare och trixare och som ser till att allt händer hela tiden ja. och det var ju väldigt skönt för oss andra tre att bara kunna luta sig tillbaka eh, det har jag faktiskt försökt att tänka på nu att det inte ska behöva bli så ja. den här gången men lite, alltså man faller tillbaka i samma roll ändå, ja. Vad va var, var din roll då? Bara liksom ja, så... Min roll var väl att sjunga högt. <skratt> <skratt> <Okay>. <skratt> jag kommer aldrig, aldrig att glömma den sån här, eh, recension som vi har fått en gång i tiden. Som kommer se... Den var kanske inte så illa menad som, mm. som det var skrivet. För att eh, det var vi hade en, en, kon... mm. en konsert i Buxholm. Okay. Och Jag har ofta de här höga, lite, lite ja, höga tonerna helt enkelt. Eh, och då var det en recensent som skrev att vi framförde ju allting väldigt bra och i de här diskonumren så var det ju främst Charlotta Dumas vassa och gällaste. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, fast det var nog mer som alltså, en komplimang, det <laughs> ja, var några Ja, sådär. <laughs> ja alltså, Men nu kände du sådär, jaha, jag tror nu ska vi nog lägga ner det här. <laughs> nej, vars, eh, nej, jag förstår. Man, vi kompletterar varandra väldigt bra. Ja. Eh, i, som, alltså, för det är en väldigt eh, konstig konstellation egentligen tre mm. tjejer och ja, en ja eller hur här. det känns som att han hela tiden får ta ja. in från tårna på något sätt mm. eh, så att, eh, vad har han för stämma ju också en... Alltså vi fick, ju, vi fick ju Det fanns ju väldigt få Arrangemang som vi kunde ta rakt om ja. Som man kunde göra ripoff på så, utan Karin fick ju specialskriva mycket till på Just för att vi var den sättningen som vi var då Men, men Lotta var ju alltid Den, den höga sopranen eh, Linda var den här som sjöng de här skitstämmerna Som egentligen ingen ska klara av att sjunga De som gör att det blir tätt och gott eh, Jag fick oftast sjunga melodin För att jag är helt oduglig på att sjunga stämmer ja. eh, Och Jocke vi sjunga de här -ru -ru. Ja, Han är lite så. Så det var ju en, en udda konstellation som, som fick specialskrivna r och det var väl också det som gjorde den här daka på touchen att det ja. liksom fanns ett speciellt sound mm. på det som vi gjorde ja, oavsett det om det var att, att sjunga först blott en dag i kyrkan eller att faktiskt sjunga Rocking ja. Over the World med full ställ så var det väl blott en dag med abadup. Ja så. Ja varför inte men. Sen, då, ja, sen, sen, sen så, så, så splittrades. Det brukar man ju använda i, i den här ja. branschen. Vi vet liksom... splittrades ja. så, ja. Och det var väl egentligen ingen, det var väl egentligen ingen stor grej utan vi bara slutade ja. sjunga ja. ihop. Alltså, vi slutade tacka ja till saker och vi Men du fortsatte artistspåret. Ja, och det gjorde ju ni andra också fast ja. på lite andra håll men jag mm. kanske är den som har fortsatt att uh... Hävda min plats som låtsasartist i rampljuset. Men ja, så, så brygsam som hon är. Så brygt, hon är patetisk ja. när hon säger här. Ja, herregud, hon är så fyra. år ökskött 2012. Ja, ja eller hur? 2011. 2011, ja. Att ja. ja. jag red på den vågen hela 2012. Ja, så 13, var det. Ja, det, var 14, jag, det var därför ja. jag trodde det var 2012, 13, 14, 15, 16, 2017. Ja. Men, men du låtar har du sjungit hela tiden? där? Alltså nu nu pratar vi inte duschen. Liksom, utan... Jag sjunger för fullt. Och På jag visningarna? Hade... Ja, just det, Den sjungande mäklaren. Ja, men det, det är ingen dum idé. Nej, det kan ju vara en riktigt bra Aha. idé faktiskt. Köp ett hus, få en sång. Ja, ja. just precis. Ja. Eh, nej, men jag är engagerad i Vastena Nya Teater. Ja, okay. Så vi har föreställning ikväll. Lite smygreklam. Ja. Ja, Vad va ja. är det för något att berätta? Eh, vi sätter upp en föreställning som heter Tusen trådar. Eh, som handlar om tre kvinnor och deras liv. Och sen det här livet då sammanflätas av musik som är eh, skriven av Beatles, Stevie Wonder, Elton John och Simon Garfunkel. Oj, vilket gäng. Mm. Så att eh, den tycker jag ni ska komma och titta på. Ja ah, okej. Okay. Mm -hmm. Vad var så att du fattade? Tusen trådar spelas ikväll klockan 19 på Vasterna nya teater och även imorgon lördag klockan 19. Tusen trådar där mm. bort i Vastena. Mm. Ja, men det låter ju, som, det låter ju spännande. Mm. Har, har du varit och tittat eller? eller är det premiär ikväll? kväll? Nej. Nej, vi körde tredje säsongen nu. Jaha, det är tredje säsongen. Ja, det tredje säsongen. Och du har inte varit och titta? Nej, det jag sa faktiskt när vi åkte ner i bilen att jag skäms nästan lite för det. Men jag, alltså, när man själv jobbar på scenen så jag vill ju inte åka och titta på något när jag är ledig. Nej, det, är lite, det är lite som att vara kock och laga maten hemma, Ja, här, men lite så och ibland tänker jag att man skulle naturligtvis åka runt och titta på mer men... För att få inspiration och ja, för, att liksom, eller för att bli bekräftad. Jätte... Ja, men jag är jättedålig på det faktiskt. Ja. ja. ja. Mm. ja men nu, nu är det i fall så att nu nu, är ni, nu har ni splittrat ihop det igen. Ja. ja. Så, så, så, så nu, nu ska Linda, Ingela, Lotta och Joakim eh, rocka brallan av oss eller eller showa brallan av oss den 12 april eller Ja, stämmer. På, på Ja, det är ju stadt fast parkhallen mm. eller hur? det är inte Ja. Mm. Alltså, och där får ju plats gör mycket folk. Ja, ja, det får du. Ja. Förhoppningsvis. Hur går hur går har, har ni bara sådana biljetter? Eller? Ja, det, det, man bokar ju på ja. stad eller parkallan där. Jo, ja, okay. e, ja, men det har bokat på riktigt bra. Ja, det har du ja. ja, har gjort. E, och det är kul. För det var väl det som vi var lite oroliga för att, Ja, Men kommer det verkligen komma någon och vill ja, titta precis, på det här? Ja. Nu kommer folk ihåg oss fortfarande. Men det har jag. ju varit väldigt mycket positivt. Vi har ju haft gjort en Facebook-evenemang och lite sådär. Så det har ju varit väldigt mycket positiv feedback. Och folk verkar tycka att det är roligt. Ja, vad spännande. Vi ska göra det här igen. Mm. Förresten den här spaniaken som jag lyra förut mm. eller oh, fan, massa. Oh, han artisten jag spelar förut ha? han hette Pedro Capo ja, det, så var så det var det var, var närmast ja, jag kunde det var komma duftigt, <laughs> <laughs> eller hur ja. Ja. Ja. och här, här, här kommer en annan liten tjej Om <laughs> vi lyssnar på det så ska vi se. nu ska vi ringa lite också Oj, vi har lite problem med telefonledningarna, så vi får se om vi får tag i den som vi hade tänkt oss lite mm. längre fram. Så tyst på det. Hör ni lyssnar på fredags för alla morgontider i Radio Talk show här på Hits FM 97,8. en byggd med mig, Janne Holm, glöm aldrig det. Och gäster i studion är Charlotta Dufman. Säger man Charlotta? Är det någon som säger Charlotta? Säger det alla Lotta? Eller? Säger alla Charlotta, eller alla sa Lotta till mig Fram tills dess att jag började jobba På en, ett ställe som heter Prodema I Vastena Där, där började jag 96 Okej okay. Och då fanns det redan två Lotto där Aha, Så då fick och då du bli då blev jag Charlotta Och sen dess har du liksom blivit Charlotta. Så men... Lotta lyssnar du nästan inte på längre Jo, alla Alltså ni säger ju Lotta jag tror egentligen. aldrig jag har sagt Charlotta. Nej. Faktiskt. Det skulle Charlotte, kännas jättekonstigt. Det, så jämst, det känns som en enormt slöseri med bokstäver. <laughs> ja, och väldigt gammalt. Ja. Men på mitt jobb Charlotte. idag, mitt jobb idag är det, säger ju alla Charlotta. Ja, Men Lotta är jag inom familjen. Ja. Det som jag heter Jan. Mm. Och de som säger Jan till mig det är sådana som skickar bruna fönsterkuvert och min mamma. <laughs> ja. Annars så säger man Jan. Och så hade jag en gång för länge sedan så hade jag en gäst som hette Jan. Mm. Och så sa, jag, Vad kul att du är här, Janne sa, Janne, det är ett finskt namn. Jag heter Jan. Så man, du ser. Då, Skapar vi lite ja. dålig stämning så ja, ja, ja, men direkt. Då ska vi försöka säga Charlotte eller Lotta. Det får säga vad du vill. Vad va trevligt. Mm. Vad va, va, va, va trevligt. Men innan vi nu börjar prata om det som händer. Eh, det som händer i den 12 april. Mm. Så tänkte jag Så tänkte jag att ni skulle faktiskt få sjunga någonting Och nu, nu vill jag inte höra någon sån här liksom Riktig barnsång ja det, ja det ska jag inte säga, det var jättefint Det var inte så jag menar mm, Och jag vet att det, det är det värsta man vet som sångerska Att få mm. sjunga tidigt på morgonen. Mm. Om man inte sjunger blues För då är man liksom ah, så är, är man i, men, så att, men, men ni har ju sjungit upp på vägen hit <laughs> så här, kan, inte, kan inte bjuda lyssnarna på någonting S vad ska vi prova? Ska vi prova en liten vårsång kanske? En liten vårsång? Mm. Mm. Jag kan försöka med på någon andra stämma om du sjunger någon typ av lead då. Nu grönskar det i dalens fan. nu doftar en och lit. Kom med, kom med på vandringsväg i vårens glada tid. Vardag är som en gyllneskål Till bredden fylld med vin Så drick min vän Drick sol och doff den är din Åh oh, vad fint. Och det är typen som när jag har till i kyrkan Kan jag ja. lägga rätt mycket Och så får man inte applådera Eller, Jo det får man va ja, Hur man får det? Det. det beror på vilken präst det Skulle jag alltså, säga ja. Ja. Ja. Om folk vill, tänker jag. Ja, ja så, så tyckte jag. Skulle det kunna vara också. <laughs> Nej, men jag tror Ibland innan konserter så säger de att det är okej okay att applådera. Ja. Och ibland säger man som press till att eh, vi, tar vi tar applåderna efteråt. Applåderna efteråt. Eh, Varför då? Ja, det kan man undra. Har ni tänkt på det här? Vi, vi vita människor. Alltså vi som har haft det så himla bra under så himla lång tid mm. och så går man in och så, nu är jag ute på mineralmark, mark men jag, jag är ju alltid ute. Mm. Så går man in och så ska man sjunga en psalm i Svenska kyrkan så så det halleluja <laughs> Halleluja, det är ju lite svår. så va? Mm. Och sen har vi, sen har vi alla afroamerikaner mm. Som vi verkligen har förtryckt ända ner mm. i, och, och, och, alltså, Med grym rasism Tryckt mm. ner va Och går man på en, en, en, en kyrka som, som Där de är representerade Så är det världens drag mm. Alltså det är sån glädje som så så jag, jag kan ju liksom bli religiös bara på kupp Mm. Visst, är det är spännande. Ja, det är, det är jättespännande. Mm. Och idag, förstår ni, idag är det internationella dagen mot rasism faktiskt. Mm. Och, det, och dessutom så hoppas jag att ni har udda strumpar på er idag också. Det har jag varje dag. <laughs> för det, är, det, <laughs> ja, det är bra. För det är nämligen så att man vill fira den internationella dagen för barn med Down syndrom. Mm. Så, och den är idag också mm. då kan man ha udda strumpor på sig för att liksom mm. manifestera och säga att de här människorna behövs också för det händer en massa mm. saker nu med, med, med sådana här vad det nu heter, kontroller och skit innan och att man inte ska mm. föda vissa barn och, och allt mm. vad det nu kan vara för någonting och de här barnen, de berikar mm. så, så har, har ni inte fått på er strumpor där hemma så ta på er en, en, en röd eller en blå, en grön och en gul funkar också mm. eh, för att liksom markera det och i Boxholm så kommer det ju synas för där går ju alla omkring i träskor mm. Så, så det, det är ju perfekt. Och den här internationella dagen eh, eh, varför den firas just idag, den 21 mars för, för, mot rasismen, det är att 1960 så skedde det ju en enorma saker i Sydafrika där polisen sköt ihjäl massa människor, jag tror det var över hundratalet som skadades och över 60 som dödades och det var då vi bara fick upp ögonen för det här med apartheid mm. alltså att det här är inte riktigt okej okay. och sen tog det ganska lång tid så det kan man, det kan man fira idag när man, när man tar sig en, en pilsen kväll så kan man, mm. kan man tänka på, på de som har det lite plågsamt och sen kan man tänka på vilken tur att vi är annorlunda allihopa mm. Oh, när höll jag ett oh, så jag är, alldeles, mm. jag är helt slut men jag ja, kommer igång ja, på det där och det är klart att eh, olika det får man vara, det, det är ju det det går ut på och det är kanske Absolutely. det som har varit roligt också nu i, i Dacapo när ni har träffats tillbaka är ni, är ni väldigt olika eller är ni väl lika? <laughs> alltså jag skulle vilja säga att på ett sätt så är vi ju väldigt, väldigt olika. Vi ja. har ju helt olika karriärer, vi lever våra liv på helt olika sätt. Vi, har, mm. um, ja, vi, är, vi är väldigt olika så, eh, och samtidigt väldigt, väldigt lika mm. i mångt och mycket. Alltså man, man har ju en gemensam historia, så är det ju. Och när vi träffades första, första gången nu inför det här, som vi ska göra 12 april här. så satt vi runt köksbordet hemma hos mig och så började jag spela de här bakgrunderna då som vi Aha. sjöng till när vi gjorde krogskov senast då här uppe på stadt i, i Tranos Och så börjar man sjunga och allting är precis som det var för alltså, över tio år sedan. Jaha. Ja, på riktigt. Och det var, alltså, det var så här som man fick nästan lite, oh, lite gåshud och tårar i ögonen och, och man skrattar och pratar och man, man delar den här alltså, historien. Det är jätteroligt faktiskt då och hamna i det och, och man märker att alla stämmer allting sitter där det ska. Det var ju inte jättemycket vi behövde fila på då. Framförallt kan jag förvånas över att alla texter kommer ja, tillbaka. Så det är, är bara man har ett, <laughs> någonstans tillbaka så liksom har man memorerat varenda liten text. Ja. så Det bara finns kvar. Där ja, liksom, det, bara, i... det bara kommer tillbaka. Ja. Så det ah, och det var ju... är ju inte det ganska fantastiskt. Jo, men det var jätteroligt och sen träffade vi ju Karin Wall här Kärlinghamn här om kvällen och repade tillsammans med henne. Och då körde vi igenom en låt som jag tror inte att vi har sjungit den sen 97 för jag vet Nej. att vi repade in den till den här föreställningen vi gjorde då i Bukholm. Det uh, that man hade ett Manhattan transfer arrangemang. Det är mycket text, det är mycket ord, det är tätast ah. med den sån här trallvänlig jazzlåt. Och så kommer vi till slut. Det funkar riktigt bra ända till sluttonen. Okay. Och då, då händer det någonting där och då säger Karin Ja, men hur, hur, hur var det här egentligen? Ja, jag är lite osäker, säger Jocke. Men jag forskar lite på vilken ton jag ska ha. Ja, säger Karin, eller också så tar jag fram noterna. Och så tittar vi på vilken ton ja. du skulle sjunga egentligen. Och så tar de fram noterna från 97 ja. Ja. och då står det eh, Linda sjunger allt, Ingela melodin, Lotta sjunger högt. Och så står det Jocke forskar. Alltså, så det var så, att <laughs> det hände någonting. Nej, är så, och på så sätt ser vi ju väldigt lika De vi var då fast vi har ja, utvecklats Så ja. helt andra människor idag ja. Men ändå på något sätt Så, så ja, vi, är, vi är lika men olika fast lika. Men, men det är ju ganska fantastiskt det, är ju, det, är ju, det här borde ju fler människor göra Alltså att återkoppla Att alltså ja. liksom tänka så här. När var det så där riktigt, riktigt Latcho och vilka var med då. Ja. Mm. Och sen, då, då. Och det är ju sällan sådana här klass de har aldrig vågat åka på det. jag får ju stryk ut alla där. Så här, så. Eller hur? Ja, men så, så borde man ju göra ja. egentligen. Man lever ju ja. bara en gång. Ja. V vad jag vet. Mm. Jag ska berätta för tjej att jag, jag har försökt att ringa lite här. Mm. För jag hade nämligen en jättefrån förhoppning om att vi skulle just ha Ka Karin Wall Kjellming i, i, i telefon som en liten surprise mm. sådär va? Så vi skulle få höra henne. Ja. Så, Nej, ja, ja, eller hur hon nu låter, Karin. Usch, vad jag Förlåt, Karin, det var inte meningen. Men, men hon sitter på tåg och det verkar vara helt omöjligt att komma fram. Jag har provat några gånger. Så vi, vi skickar en hälsning till... till vi får vara glada att tåget går, tänker jag. Ja, så, ja. Kan, man, så kan man ju också se om vi ska det. tänka positivt. Eller hur? Ja. Hörrni, ska vi spela någonting? Och sen ja. ska vi prata om den tog. Nu är vi inte mer prata om den torf. det ska göra rätt spännande. Det måste ju eh. jättebra om vi hinner prata om det. Det är ju liksom där. det. Nu det är så här rum whatever. <laughs> because I'm going Say no doubt the reality of today busting my thoughts fly back to thee They always fly back to thee Why can't you understand it without you by my side? Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, Fredagsfrallan och gäster i studion är två fjärdedelar av Dacapo mm. som återförenas för en enda kväll, är det sagt hittills i varje fall. Ja. ja. ja eller hur? Den 12 april i Parkhallen. Och biljettsläppet är gjort. Och, ja. Och, och men då, då funderar jag ja, det är lite så här... Ska man gå på det där då? Och vad, vad, vad får den se och vad får den höra då? Allt möjligt. Alltså, vi har ju plockat ihop en kavalkad av allt som vi har gjort. Olika genrer. Äh, A cappella, Barbershop, Gospel, eh, täta, fyrstämiga arrangemang. Så det finns verkligen någonting för alla. Absolut. Där rocklåtar, jazzlåtar Allt okay. Allt finns representerat. Visor. Ja. Mm. Ja, och är det band? Och, och... Ja. Vi har ett band med oss, Johan Bergstrand på keyboard. Han började ju precis som vi, han var med i den här målbrottskören som vi pratade om tidigare. Ja, det är också, han är också från samma område. men, så han är med och sitter som kapellmästare och spelar keyboard. Anders Hildeskog, Valströms för detta trummis är Den som håller takten åt oss Och Mattias Andersson också Han från Wahlströms eh, Spelar bas Och sen har vi två gitarister Mattias Brandin Beltramo och Robin Karlsson okay, ja, ja. Som är med och kompar Så att det är ett, ett band som vi lånar så ja, just det. De brukar jag vara i parkalen annars. Ja just, och ja, just det. Så släpar jag runt på dem. Men eh, fick ja. de förfrågan om de ville vara med på det här också? Eh, som vi sa, vi gjorde ju, när vi gjorde våra egna föreställningar då för många år sedan så hade vi blås och sådär också. Ja. Eh, den här gången kör vi bara med kompband. Okej. Det blir lite mäckigt att få ihop allt, ja, det är alltihopa. Mm. Men är det, är det, vad, vad, vad ska man, är det en krokšov? Eller eller ja, vad, alltså vad, det, eller är vad? Ju, det är ju mat och sittande ja. publik. Mat och underhållning eh, är ju, har vi gått ut med. och Tanken är att vi underhåller från scenen bäst vi kan. Eh, och förhoppningsvis så blir alla både mätta och glada ja, och nöjda med kvällen är över. Men har ni bara repat då? Det måste man ju ställa Jajamän. på. Ja, det, det har ni. ja. ja en gång Eng, <laughs> har ni repat. Ja. Nej, vi har ja. repat och vi har... Eh... Ingla har varit duktig och skickat ut en <står> repsedig till oss. Ah, okay. Så vi har... Nej, men det är ju en av... Så du sitter i mäkrarbilen där då? Ja, och lyssnar och sjunger. bra. så sitter man i en bilkö med någon bredvid sig och så kommer man på sig själv och så tittar ja, man lite det. åt sidan. Och ja. så. Men då sitter han och petar ja, så det, näsa. Så så liksom om man ska återkomma till det så är det faktiskt en av de sakerna som man har märkt nu igen som var en av de svårigheterna som gjorde att vi faktiskt splittrades den gången i tiden. Det är att vi är så upptagna på var sina håll så att få ihop fyra stycken är eh, ibland näst inte till omöjligt. Eh, men, eh, så det är lite grann det tror jag som är flaskhalsen hos oss. Att Aha. vi håller på med så väldigt mycket mm. olika saker. Mm. Ja, så du vill till att det blir kvaliterande när man träffas Ja, mm. exakt. Och det, man... Vi har ju några datum här nu framför oss mm. som är spikade. Aha. Att, mm. Men det har ju varit jättemycket glada tillrop på inte minst på fejan. som folk bara liksom säger: yeah, ja, ja, nästan, ja. nästan som att liksom. Ja, <laughs> ah, kom vi tillbaka, eller Abba, eller något sånt där. Ja. Ja. Det måste ju kännas jättekul! Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Det är ju ja. och lite mm. förvånad Alltså lite så. Jaha, nej, men oj, oh, och dem. Ja. Så, det är ju. Ja, det är jätteroligt. men. men blir det bara en gång nu, eller? Ja, det vet man, det vet man ja, det. aldrig. Det får man, mark marknadsföringsmässigt får man liksom inte heller... Nej, nej, men vi, vi, har inte, vi har inte planerat att göra någonting. Eh, sen är det klart att det finns ett, ett sug hos oss. och Inte minst hos alltså Våran Dacapos-publik är ju... Det finns ju en, en ren kyrkopublik, ja. kan man väl säga. De som uppskattade det vi gjorde i, i kyrkorna. Och det här lite mer... Eh, ja, sakrala. Ja. Eh, och sen finns det ju de som tyckte att vi var, var bättre som, som showgrupp. Så, så det finns ju liksom lite ja. två läger där. Och, och det är klart att vi har pratat om att man kanske skulle göra en sån här alltså Vi fyllde ju med kyrka flera ja, gånger om ja. midsommardagen för ja. flera år sedan. Ja. Och det var ju också mm. så där oväntat att man liksom kan... Någon kan... släppas sig upp midsommardagen utav taget. Ja, alltså, midsommard <laughs> ja men precis. Midsommardagen ja. och att det kan bli så... Vi hade ju folk som stod utanför kyrkan. Det, stod, ja. alltså, det, var, det var... Men vi kommer magiskt. kunna läsa i Tronås tidning därefter den tolfte så här... Vast och hjält ja. <laughs> i parkhallen. Och den där igen står det så en bild den ja. ja, just ja, det. Nej. Nej, Så tror vi definitivt inte. Hörrni, det, tiden börjar rinna iväg. Ja. Om, jag, om jag nu känner att Gunnar pratar om Dacapo. Bästa sättet att liksom få information om, om eventet. Var Ska man gå in på stads hemsida eller, eller var, var? Ja, jag tycker att man, har man frågor så kan man absolut ringa till stad eller till Parkhallen där 0140 566 00. eller också så kan man ju mejla till info@parkhallen.nu och där gör man ju också sina bokningar på, på sina platser till den 12 april. Då. Ja, ja och, jag såg, och, och lyssnar man nu på det här via webben som det heter nu då, mm. va? Och, och är lite långväga så såg jag att de hade till och med gjort något schysst paket ja. så att man kan knappa på Precis, så att man kan, och där var det på att på man skulle sova tillsammans med dig redan, <laughs> Ja, vi jag slog ut en liten blänkare på Facebook eh, om att man eh, kunde sova över där och få e, e, e, e, dubbelrum. Och sen så taggade Ingla oss och då kom Ä ju mitt namn med där. Så man får dela dubbelrum med mig för 750 kronor. Ja, men det är väl trevligt. <laughs> Perfekt. Hörrni, nu ska vi ha sidbyte innan tävlingen här. Ja. så att vi ska spela lite sidbyte av musik bara några, några sekunder här. amen deras kvällan. Åh, oh, drön, drön. God som film, tjejer på scen. Och så är det mm. Joakim också. Så passande. Ja, ja, eller hur? Ja, det var ju verkligen ja, sådär så spotthånd. Du får till det du gärna. Men honey, nu är det så här. Uh, känner ni någon Bengt förresten? Någon Bengt? Ja. Få ja, stycken. Ja, Bengt på där idag. Mm. Så säger vi grattis till Bengt. Och det trumisen heter bror bror Bengt i andra. Grattis, morbror Ja, han i ja, och jag, är jag är hälsar hans. till till Bengt Nilsson i, i Vädersta. Oh, ja, någon, vi till. Ja, ja, på såklart. tal om uh, musikbakgrunder. Mm, Ni då mm. <laughs> <håll> <håll> oh. uh, uh, uh, Nu måste vi försöka fokusera på tävlingen här. Nu ska vi spela Pest eller Kulla. Ja, det, det, det funkar så här. Uh, Inge är ju liksom lite van här så att du får liksom, Charlotte de måste liksom ligga i här. Det är så här. Ni får två saker att välja på. Okay. Och så måste man välja det ena. Ja. Ja, och sen... sen och så bedömer jag om det är rätt eller fel det är mm. en bedömningssport det är ungefär som konståkning fast mycket, mycket roligare okay. och dessutom så kan man vinna man kan vinna en uh, kassefylld med ära ifrån svensk fastighetsförmedling <laughs> det var väl kul ja, ja, ja Vad roligt sen, som vill, det vill fast det är, är ju samma nu nu är ju samma nu nej det är ju uppskjutet här nu till ja, det var juni antikonkurrens ja, konkurrensverktyg ja, mm. ja, men det pratar ni inte om. nej eh, Ingela okej okay om själva börjar börja då? Absolut. Ja, vi vi, vi det. Before age. Ja, och så är det ju verkligen mm. i det här fallet Jag är mm. <laughs> <laughs> ja, i alla fall, det var det jag tänkt förlåt. Ja. Eh. Är du med du Romano har tagit. Ja. Ja, då vi om nu. Pest eller coolare med Charlotta du får alltså, Ingela Svensson. <laughs> nu ska man haft någon sån här. Nu, jag har, ja, vänta, jag kan lägga på något Vi den, den här, kanske. Vi kan börja med den här. Vänta, ska säga. den här. Det som musik. Ja, ja och det, oh. är du med ja, på det är vilket det här det här tempot är det ungefär? Och nu vet jag inte jag ska sluta den här. Vi har bara rätt Ja, så, så mm. den heter Revolverkjäken. De var lite tråkiga att spela. Men <laughs> de dummaste dessutom, så det var helt fel. Nu spelar vi, oj, vad klockan går. Morgon eller kväll. Ja, det är bra eh, okay. radio att var tyst. <laughs> det ska gå snabbt, alltså, kväll. Ja. Absolut kväll ja. Ingen har varit här tre gånger. Mm. Och, och, liksom, och svara fel på den här frågan enda gång. Ja. För det här är en morgontid i RadioTok och vad tror ni? Okej, okay. ja, ja, och du ju ju kan ja. lyssna på reprisen på nätet på kvällen. Det kan man göra. Så tänker jag. Ja, I är... lugn och ro. Eftersom Ingen har förklarat den här tävlingen ja. för mig så är det svaret vad du vill ha, alltså. Ja, så är det alltid. Så är det Okej, okay. <laughs> mm. då förstår vi. Ja. Det står 0-0. Noll, noll. Det är jämnt Ja, nu är det Ingela omgång två. Mm. Vers eller refräng? Uh, refräng Ja. Vers. Oj, vad svårt. Ja, jag, jag tycker är För refren kan alla sjunga med i ja. Världs mycket svårare ja. Och så tar man den om och om igen ja, Jag den är ledsen kakor, Charlotta Men jag tänkte på alla Liksom. Mm. du tänkte sig ja ah, men då färgoga solo så <laughs> det tänkte du precis alltid du så det har alltid varit så jag alla ja. år väldigt <laughs> klott ja så <laughs> england <Well, laughs> <klart. laughs> ja. leder ja, ja hon leder med en poäng jättebra ja. okej okay, det, ja. det ja. Nu, nu nu är det du Charlotta omgång tre vi är ungefär mitt i tävlingen nu ja, ja typ <laughs> den här är rolig den här är ju fantastiskt rolig ja högt eller lågt Självklart högt Lågt Det får ni rätt bägge två för För det är ju det som gör stäms om en Högt och fast och gälligt Lågt, lågt Lågt att Lågt, lågt Ni får poäng, 2-1 Och sen är det första gången som du är med i den här tävlingen Och då får man en nybörjare poäng Så nu står det 2-2 2-2, jättejämnt är det Nästa sista gången Ingen var först va, eller Sommar eller vinter Eh, sommar. sommar. Ja. Hade ni sagt vinter, då hade jag avslutat tävlingen, så hade vi stängt ner programmet och bränt upp kåken. Jag avskyr vintern. Mm. Jag hatar den. Mm. Och jag älskar sommaren. Nu oh, mm. får ni poäng. Nu står det 3-3. Det är oerhört spännande. Ja, ja. spännande som man skulle säga. Ovidligt. Men det, det, av, det avgörs nu. Det, jag sitter fortfarande och hänger upp mig på den där bonuspengen. hon fick Jag förstår inte varför Nej, nej jag begriper inte det heller nej. Men, men, Du måste förstå det att du är, du är ett år klokare Och ja. då måste man få lite ja, nej, men jag har, jag, har inget, jag har inget emot att förlora Jag tycker bara att det är lite roligare att vinna ja, så är <laughs> nu, är, nu är det sista omgången alltså det, Ni får väl dela på den här kassan nu Om ni svarar rätt, mm. bägge två här då. Mm. <laughs> det, det, är, det är Charlotte eller Strålsnäs eller Öringe? Öringe, självklart. Strålsnäs. <skratt> och rätt svar är Linnefors. <skratt> oj, oj, oj. Där Charlotte Dufmanns, Ingella Svensson, stort tack för att ni tog av er tid och letade er ända ner till studion här i Tramås. Tack för att ni fick komma hit. Och toj, toj, toj nu den 12 april. Mm. Och kolla nu på stads hemsida eller info at man kan maila till info.parkallen.nu ja, eller ringa idag. till Parkallen 040-566. Ja. Har man fejan så finns det ett evenemang på det Jajamän. här också. Så sök på Dacapo. Eller så ringer man hem till oss så ska vi berätta. Ja. Och, och vi hittar boka. man då Dacapo så är det en massa tanter i långa... Ja, då det har det ni fått tag i kören. <laughs> så, så då får ni googla igen. Ja. Ja, ja, eller hur, jag va? har en sån här körlista till det där dubbelrummet. Så det är bara liksom att boka ringa. på Jag betalar gärna för att få sova med någon Hörni, sköt om här. Och som vanligt skickar vi med ett ord för dagen. Den enda fördelen med att bli gammal är att du kan sjunga samtidigt som du borstar händerna. Sköt om er. Ha det bra. <laughs> Hej! Renaskallan med Jan Holmberg God morgon. Önskar Hits FM.